Пісня для двох. Тихо сходить в холодній душі ранок. Хочеш, хочеш, я небом твоїм стану. Хочеш, хочеш, я буду завжди поряд. Тільки, тільки торкався б тебе погляд. Ми два білих птаха, ми небо обнімем крильми. Полетимо із пітьми над світом гріх мій і каяття. Любов довжиною в життя в серці моєму неначе свіча. І горить, і тихо світить. Віриш? Радість, таку я відчув вперше. Знаєш, твій поцілунок опік серце тісно, тісно гарячим словам в грудях разом. Разом ми навіть в вісні будемо.